Ergo, dezmierd dușor un fraged fir de iarbă și o filit cu o clipă mai înainte. Aud alături voci și submorminte Doar umbre glăsuiesc cu bezna oarbă. Mă uit spre stea parcă înținte, Și hăul vru de o absoarbă. Rup din mireasma ce un rod se închiarbă, și putrezea când mușc din el fierbinte. Nu e ce văd, ce pipă eu se stinse, Ce gust e ceață și ce aud părere. Nu știu am fost, ori am ari Făptura mea tăgădui, cin artere, Zvâgnesc și fierba dâncuri necuprinse, și în timp ce cred că sunt, lumina piere.